tak po těch třech jemných myslích, kterými my nevidíme, hm? no, tak eh, přechází ta mysl, která se jmenuje Zhishang. Zhishang je vlastně rozdělující moudrost. Hm? A rozdělující moudrost je na základě vlastně počítku, hm? co už je vysvětlené Védala, čula, védala, sutá a tak dále. Ta rozdělující moudrost je na základě počitku. A co láme bytostmi, to je počitek, který vládne světskou myslí. No ale bez počitku život není život. A počitek je to nejlepší, co lidi mají ale počítek musí být s moudrostí. Když ta moudrost není, no tak my se orientujeme na to, čemu se říká kontinuita aspekt myslí. Xiang shui To znamená aspekt kontinuity. Aspekt kontinuity je, na základě ty rozdělující mysli, která pak zanechá ty vásány v našem vědomí no a podle toho my se vidíme, co se nám líbí, co se nám nelíbí, co chceme, co nechceme. Je to tak? No a jestliže to berem vážně, automaticky přichází ten aspekt ulpívání. Zžuó to je upádána upádána nimita. Ten objekt uvnitř, venku. Pak se stane objektem ulpívání. My si na to lepíme, myslí. Je to tak? A když se na něco lepíme, tak my nechápeme, že se nelepíme na realitu, my se lepíme na slova, koncepty, hm? e, hlásky, věty. Hm? No a to je pak ten aspekt, který se nazývá qí, min To je ten aspekt, který plánuje, chtí hmm? je vlastně plánovat, konstruovat, vytvářet mysli. Hmm? Na základě vlastně ulpívání hmm? my realitě my nevidíme realitu, ale my vidíme to, co jsme skonstruovali jako realitu. Je to tak? No a když to neprokoukneme, no tak máme aspekt vytváření eh, karmy, eh? čí ješ. No a když to neprokoukneme, no tak máme aspekty toho uvázání na karmu. Eh? si No a když máme ten aspekt na uvázání na karmu, tak máme samozřejmě uvázání na strast. To neznamená, že my tu karmu můžeme přeskočit, my musíme prokouknout. A na to je ta série podle našeho stupně realizace v meditaci. My pak Pronikáme ty postupně tu sérii ne? a vracíme se do poznání ty karmické mysli, to uvědomění ty karmické mysli a to, z čeho pochází, to je buddha. Uvědomění vidí uvědomění no a podstata mysli je uvědomění. Tak jako zrcadlo, ale zrcadlo si nic neuvědomuje, ale mysl je na to, aby si něco uvědomoval. Hm? Ale protože je prázdná, tak si může uvědomovat všechno. Hm?